Не минуло й тижня, як Брендену був дарований найвищий орден Англії – орден підв'язки. А ще через кілька днів він був затверджений на посаді маршала Королівського двору, улаштовувача турнірів і доглядача замка Маршальсі. А в один із днів, коли засідала рада, канцлер Вулсі заявив – «Король і я – вирішили, що сер Чарльз Брендон Віконт Лізел гідний того, щоб стати членом Державної Королівської Ради. Це король і я переважило всі інші за і проти, і Брендон увійшов до складу Верховного органу управління королівством. Тепер його називали Мілорд, і найіменитіші вельможі королівства змушені були знімати перед ним капелюха. Підвищення Брендона було настільки несподіваним і стрімким, що двір був просто шокований. Його так підносять, що він знову міг просити руки Маргарити Австрійської. Наш Генріх так і не відмовився від цього проекту, говорили одні. «Та що ви?» – відповідали більш обізнані. «Цей план же в минулому. Просто Генріх вирішив підняти Брендона на знак вдячності за те, що він захопив турне». Цим король хоче наголосити, що і його завоювання у Франції щось важить, особливо якщо врахувати, що добрим англійцям вони здаються менш визначними після їхньої великої перемоги над шотландцями при Флотдене. Неправда, запевняли треті. Уся справа в тому, що Генріх віддячує Брендону за те, що він, ризикуючи життям, врятував принцесу Мері в Сафолкширі. Кажуть, її високість сама просила короля нагородити сера Чарльза. І голови наближалися одна до одної, голоси ставали тихішими. Тепер усі говорили тільки про Чарльза і сестру короля, смакуючи подробиці та вибудовуючи припущення. Адже вже ні для кого не було секретом, що коли принцеса нетерпляче оглядає залу, вона шукає саме Чарльза Брендона. Коли ж їхні погляди зустрічаються, щось немов спалахує між ними – і придворні обговорювали це, ділилися думками, навіть закладалися, чим закінчиться ця історія. Чарльз розумів, що відбувається, але вже не міг контролювати ситуацію. Зрештою, такий стрімкий зліт і справді запаморочив йому голову. Він був вдячний мері, розуміючи, що це її заслуга – Напевне, саме вона наполягла, щоб на довершення Брендона призначили ще й доглядачем її Ванстетського замку, і у Чарльза з'явилася зайва причина відвідувати її. Він дав собі слово не зловживати цією можливістю, але у Ванстет почав регулярно навідуватися герцог Лонгвіль, і Чарльз, забувши про свої добрі наміри, щодуху скакав у резиденцію принцеси, щойно довідавшись, що француз уже вирушив туди». Приїжджаючи, Брендон одразу починав перекидатися з герцогом з ухвалими зауваженнями. Жартував, відтискаючи того від Мері, відсилаючи якомога швидше. Він ревнував і навіть не помічав, яким поступливим був герцог де Лонгвіль, охоче відступаючи, а незабаром зникаючи разом із Джейн Попінкорт. А Мері забувала про Лонгвіля і дивилася тільки на Брендона. При дворі, звичайно ж, було багато красивих чоловіків, але хто з них міг зрівнятися з її Чарльзом, безтурботним молодецтвом і веселою вдачею. Та часом у його погляді з'являлося щось таке, що дивувало її тихий смуток, непояснюваний сум, жаль. Їй здавалося, що він дивиться на неї так, немов прощається назавжди, не і вона втішала його посмішкою. Нічого, милий, думала принцеса, ми багато зможемо, якщо з нами буде наше кохання, якщо ми не зрадимо самі собі. З Франції до двору Генріха VIII прибув відомий художник Жан Паризький. Король замовив йому портрет сестри і щоранку Мері приймала художника у своєму Ванстецькому замку, позуючи йому. Вона не знала, що Жан Паризький писав не один, а два її портрети. Один великий, парадний, інший – маленький, з долоню завбіршки для Людовіка XII. На офіційному вона була зображена у розкішному парадному броні з вишитими золотими гербами Англії, тримаючи в руках невеличкий молитовник, а маленький – на ньому художник зобразив тільки її чарівну голівку в обрамленні розчесаних на прямий проділ локонів, захопивши тільки шию і лінію плечей. Здавалося, що мері позувала у вельми відкритій сукні, майже голою, якщо не зважати на перли, які оповили струнку в шийку. Під час їхніх сеансів принцеса мило цвірінькала з художником, удосконалюючи свою французьку, як того хотів, Генріх. Часто в такі години її відвідував герцог Деленгвіль і розповідав про свого государя. Наш король Людовік – 12-й за рахунком монарх на троні Франції, який носить це ім'я. Він походить з роду Валуа Орлеанів і є сином старого герцога Карла Орлеанського та красуні Марії Клевської. Народився він у замку Блуа, і під час його народження абсурдно звучало пророкування, що ця дитина одного дня посяде трон французьких королів. Та він був ріднею королям, адже і новонароджений Луї Орланський і Людовік XI, який тоді царював, обоє були правниками короля Карла V. Однак усі вважали, що пророкування дещо перебільшене. Так думали всі, крім чистолюбної матері дитини і самого короля Людовіка Одинадцятого. Той був особливо незадоволений, адже сам не мав синів. І першим поширив чутки про те, що орлеанське диття було виродком, адже тоді багато хто говорив, що чарівна Марія Клевська занадто багато уваги приділяла своєму красенню керуючому такому собі Рабанджу. Ви про що? не зрозуміла Мері, і Лонгвіль переклав їй англійською. Мері зацікавилася цією історією батько, якому вже виповнилося 70, 20 двадцятирічна красуня. Дружина і чарівний придворний. «Я цілком могла б повірити, що ваш Людовік – дванадцятий бастард», – зауважила вона. Посмішка герцога стала натягнутою. «Ні, це не так», – запевняв він. «Коли хлопчик підріс, ніхто вже не вірить цим пліткам. Маленький Луї був дуже схожий на свого батька». До того ж, герцог Карл був чоловіком добрим, ніжним із дружиною і знаним поетом. Її високості відомі його вірші. Час втратив свій плащ, зшитий з вітру, холоду і дощу, мережва продовжила, і вдягнув новий, прикрашений вишивкою із сонячної усмішки, світлої і прекрасної. Герцог висловив захоплення знаннями принцеси і продовжив свою розповідь. Марі не розуміла, навіщо він усе це їй розповідає, але оповідач він був чудовий.